И говорят за бюджета, всички гледат към хазната. Вчера тристранният съвет, правителство, работодатели и синдикати, като че ли не намериха пълно съгласие по предложения текст. В среда предстои да се вземе решение от правителството за внасянето на проекта. Какво виждаме ние, обикновените хора на е економисти, обаче по-важното, какво виждат и економистите в него? Добър ден казвам на репортерката ни Марта Младенова, която следи финансовото здраве на държавата ни и на старшия економист от Института Отворено общество Георги Ангелов. Здравейте! Здравейте. Добро утро. Добро утро. Нека започнем от там, В какво състояние новото правителство завари зната и щастливо обстоятелство спрямо данъчния календар ли беше това, че полгодието излезе с а, мъничък излишък от 200 милиона или всъщност а, някаква реална промяна, която се случи за един месец? Ами това, което имаше като резултати в края на май, беше един дефицит от 1 милиард и 200 милиона лева, който така се увеличаваше всеки месец, а, последните месеци, а през юни целият този дефицит а, беше елиминиран. А, в някаква степен аз, разбира се, не съм очуден. Многократно сме коментирали, че юни месец се плащат данъците годишни данъци върху печалбата. Знаем, че миналата година имаше рекордни свръхпечалби на бизнеса, така че беше нормално да се очаква, че ще влязат повече средства от това от перо. Отделно знаете, че Европейски съюз въведе а, еднократен данък върху свръхпечалбите на петролните и енергийните компании, което също а, 30 юни беше срока, така че аз а, очаквах макар, че не е чак толкова голямо, а, но все пак, а, знаете, че имаше прогнози, че няма да има чак толкова голямо подобрение през юни. В този смисъл положително е, че а, имаме наистина подобно подобрение. Сбъдват се оптимистичните прогнози, дори се сбъдват повече, отколкото а, бяха най-оптимистичните очаквания. Така че това е добър знак, че а, има шанс тази година да се постигне нисък дефицит, което опровергава пък а, спекулациите, че няма никакъв шанс за, а, за подобрение на бюджета. Тоест, а, юни месец е на а, добра основа, но от друга страна не бива да се а, успокояваме, защото най-големият приходистичник в бюджета ДДС а, все още а, показва слабост. Тоест, приходите от ДДС тази година подобни на тези от миналата година, въпреки а, инфлацията. В този смисъл, тук има а, възможности за подобрение и това ще бъде предизвикателството за, за второто полугодие приходите от ДДС да се покачат, защото, разбира се, а, говорихме а, печалбите, данък печалва, данъка върху доходите растат, понеже печалбите и доходите има написи за увеличение, но при ДДС не стоят така нещата за момента, така че там ще бъде всъщност голямото предизвикателство да, да съберат повече приходи от а, данъка върху добавената стойност. Знаем, че само две от тези диференцирани ставки, които бяха въведени било заради ковид-кризата, било заради след това енергийната криза изтичат и няма да бъдат подновени ще се върнат на 20%. Това ли е възможността да се продобри ДДС или може би към контрола, към който реферира и финансовия министр? А, за мен основната възможност е в краткосрочен план, разбира се, подобряване на контрола, намаляване на възможностите за избягване и тези схеми, които се използват за, за избягване на ДДС. Разбира се, аз а, подкрепям тезата, че тези мерки, които бяха въведени по време на пандемията а, и вече отдавна са. А, са преминали своето значение и своя смисъл, а, трябва да бъдат премахвани една по една а, и колкото по-рано, толкова по-добре. Това просто е логично, доколкото сега имаме съвсем други предизвикателства. По време на пандемията бяха затворени ресторантите, туризма не работеше, сега е обратното. Ресторантите са пълни, туризма се подобрява, макар и още не се е възстановил до предкризници нива, но сега имаме други предизвикателства, свързани с а, инфлацията, с това, че има загуба на покупателна способност, така че повече ресурси трябва да се насочат към доходите и към а, економически растеж и по-малко към подпомагане на сектори, а, които пострадаха от предишната криза. Но във всеки случай а, събираемостта на, на приходите от ДДС е важна, доколкото все пак знаем, че а, все пак тази инфлация, която се случи миналата година и продължава в някаква степен и до момента, макар и с по-низки темпове, това означава по-големи обороти. Съответно, приходните агенции, ако работят добре, би трябвало да съберат и повече приходи от се Т.е. не сме влезли в период на дефлация, и срив в потреблението, за да, а, за да имаме същите приходи, като миналата година. Липса на политическа смелост ли е от страна на финансовия министр да не върне всички ставки, които бяха намалени заради кризите, за които си говорихме преди малко в средата на годината или всъщност логична мярка в средата на годината не се uh, пипат данъци? Казвам го с една усмивка, имайки предвид, че този финансов министр струва ми се няма бюджета, започна от 1 януари. Да, наистина. А, не е ясно, всъщност откъде идва а, това забавене, а, на, знаете, че ставките бяха въведени всъщност миналата година през юли, да. така че а, точно миналата година през юли а, част от тези облегчения бяха въведени заради енергийната криза, заради знаете тогава петрола беше скъп, родния газ беше скъп и така нататък, така че бяха въведени облегчени и по ДДС и по акцизите, точно през Юли. Така че всъщност както могат да се въвеждат облегчения през юли, така могат и да се премахват през юли. Разбира се, повечето западни страни а, от 1 януари премахнаха тези облегчения, когато трябваше и ние да ги премахнем, но ние нямахме бюджет. А, така политически не знам от къде идва това забавене, дали от коя партия, от коя от партиите, които подкрепят правителството или от финансовото министерство. По-скоро а, нали, това може би трябва да се изясни, а, може би трябва да попитате тях, а, от кой идва това забавене, но за мен, а, да кажем, ако си спомняте ми от година акциза върху автомобилния газ беше намален, за да се помогне временно, но сега горивата са значително, значително поясни, отколкото бяха. Миналата година, в този смисъл това облегчение а, няма никакъв смисъл вече. Тоест, от гледна точка економическа би трябвало да се премахнат и няма никакъв проблем. Това да стане от, от юли или от август, както бяха въведени в средата на година, така могат и да премахнати средата на годината. Ако Ви разбираме правилно, това означава, че а, на практика има политически аргументи. Смятате ли, че те са свързани с влизането в нова предизборна ситуация, наближаването на местните избори? Ами вижте, никой, всички подкрепят, всички харесват а, така, облегченията, обаче след това е трудно да се върнат нормалните нормалните ставки. Изпомняте си, а, например, за тол таксите за камионите. В 2020 година трябваше да бъдат въведени. Тогава заради пандемията бяха въведени много по-низки тол такси. След това трябваше в 2022 година да бъдат дигнати, но тогава пък започна енергийния петролна криза. Тогава пак беше отложено. Сега пак а, транспортните фирми протестират. Така че всеки Uh, всеки има против да се, uh, да се правят тези промени, но в крайна сметка, да кажем за тол таксите, очевидно е, че големите камиони рушат пътищата и те трябва да плащат за тях. Не може ние като накоплаци да поемаме на целия разход, а те да ползват България и да минават през България за животи стотинки. Тоест, смисъл тези неща са трудни, да, наистина, трудно е за политиците да правят. Uh, непопулярни реформи, но от друга страна, за да има пари в бюджета да се правят политики и да се увеличават социални плащания, да се инвестира в образованието, трябва да се запошват тези дупки, които временно бяха а, отворени заради антикризисни мерки. Всъщност, едно от посланията, които чухме вчера, освен това, което и самия финансов министр признава, че приходите са напреднати, че а, разходите са намалени, но все още са на рекордно ниво, едно от посланията, които чухме, мисля, строй се, че в прегледа на печата го чухме, че едва ли не бюджета ще бъде взривен заради този 100% дивиденд, а, за а, който настояват а, управляващите, който трябва да бъде платен реално от енергийните дружества. Ще бъде ли взревени на истина бюджет или това е отново едно политическо послание, в което може да открием и известна доза наистина? Ами всъщност точно вчера бяха публикувани прословутите финанси отчета на български енергиен холдинг и там се вижда много ясно, че в момента холдингът разполага с 4 милиарда и половина лева парични средства, по банкови сметки. Това е а, три пъти повече отколкото дивидента, който трябва да плати. В т.е. висъл холдинга има пари да си плати дивидента и пак ще му останат много дори след като го плати. Си има около 3 милиарда левър в брой а, и по сметки, което е три пъти повече от нормалните, а, от нормалното състояние. Тоест, ако погледнем отчетте за 2019-та преди пандемията, 20-та, и така нататък, Български енергийния холдинг се справяше с около 1 милиард лева наличности. Сега има 4 милиарда и половина. Тоест това са натрупаните свръхпечалби от енергийната криза. Нормално е голяма част от тези свръхпечалби да влязат в държавния бюджет, защото бюджета поема тежеста а, на антикризисните мерки, а енергийният холдинг поема само печалбите. Не е, е логично и не е честно по този начин да се делят отговорностите. Очевидно, че част от тези печалби трябва да влязат като дивиденд в държавата. Разбира се, не, е, не трябва да се прекалява, не трябва всичките 4 милиарда и половина лева да отнема държавата, защото тогава пък наистина енергияния е ход няма да може да работи. Но милиард и половина дивиденд, колкото иска финансовото министерство, е съвсем нормално и логично да бъде внесен в държавния бюджет, за да се облегчи ситуацията, точно защото голяма част от разходите на бюджета миналата и тази година са свързани с енергийната криза. Тоест, този, който е създал тази енергийна криза, трябва и да подпомогне заплащането на разходите по нея. Така че не, не, не би трябвало това да е проблем. Сега вече трябва да се намери начин, по който това да стане законно и легитимно. Очевидно, самия български енергиен холдинг се а, съпротивлява срещу, а, срещу това и не иска да внася дивиденд. А, и, всъщност те бяха предложили да внесат там 300 милиона 290 милиона на дивиден при положение, че имат 4 милиарда и половина по сметките очевидно, те пък са в другата крайност не искат нищо да внасят бюджета така че трябва да се намери решение има няколко варианта Единият е през дивидент другият е това, което спреща миналата година, чрез директна вноска от енергийния холдинг или от аецко и към държавния бюджет но пак казвам, въпросът е на изчисления, така че отделните компании в холдинга, да, да нямат проблеми с инвестициите и дългосрочните сенгажиме. А, едно впечатление, което аз ще си позволя да споделя а, спрямо от това, което чухме вчера от Тристранния съвет е, че всъщност всички гледат към 2024 Ясно е, че за 5 месеца, в които ще въжи бюджет 2023, не може, кой знае колко много да се, а, да се случи. Това, което знаем като предложение за 2024, См... смятате ли, че е в правилната посока? Вчера, нали, новината, примерно, беше, че работодателите ще плащат два, а не три дни от болничен? Наистина, а, вие казвате, 5 месеца ще действа бюджета, но всъщност реално, ако той влезе в сила на 1 август, е първо след това, се пише постановление за изпълнение на бюджета общините, трябва да си направят бюджетите министерствата и така нататък, и така нататък. Тоест, реално, някъде към септември ще може да се изпълнява този бюджет. Тоест, наистина, 3-4 месеца ще действа и не може да очакваме някакви радикални промени. Нистина, на 23-та бюджет просто ще закърпи годината, ще, ще завърши годината и ще може да вкара някакви нормални рамки. А 24-та вече е пълен, надяваме се, за първ път от няколко години да имаме бюджет за пълна година, а, и съответно там могат да се заложат по-дългосрочни мерки, реформи, промени. Знаете, че а, едно от нещата, които в последните години се опитва да направи а, държавата и НАП е да събере данни за всички доходи и облагаеми и необлагаеми на домакинствата, така че много лесно да може социалната политика да таргетира точно тези, които са засегнати, а не да раздава на всички на калпак, както последните две години се случваше. А, и за социалните мерки, и за бизнеса. А, знаем, че просто на калпак бяха мерки, защото така е най-лесно и нашата администрация. Не може. Тоест, ако наистина се стигне до тази ситуация, в която имаме тази база данни, и може наистина да се таргетират мерките, тогава с по-малко пари може да се постигне по-голям резултат и тогава ще има възможности за такива облегчения за бизнеса да не плаща а, всичките три дни на болнични. Разбира се, там е обвързано и с това да има предробно осигуряване, да не се окриват така, така, сигурал, да, което също, също знаем, обръзано, да, ако знаем има затягане, до... Ако как... има затягане на мерките, ще могат да се направят и облегчени. Естествено. А последен въпрос от мен, господин Ангелов, много бърз отговор. Моля ви. Всички ще искат пари. Ние чуваме вече, че синдикатите, МВР са първи а, в а, това да отправят а, шумно искания а, Какво според вас трябва да прави финансовото министерство? Ами това, което трябва да направи е а, да се видят какви са възможностите за бюджета а, на тази година. А вие виждате е, че... ли възможност а, някъде да бъдат а, преразпределени средства така, че да се удовлетворяват подобни искания? Същото вчера финансов министр каза не на МВР. Ами по-скоро идеята е, че тази година а, ще дигнат заплати на тези, на които не бяха вдигнати а, заплатите, а пък Евентуално 24-та година да, да има за всички. Тоест, аз така си го представям. Това, което е възможно в тази годишния бюджет е да се вдигнат на тези, които бяха две години, ние бяха дигни заплатите. И наистина, там да се насочат ресурси, а вече 24-та година да има а, за всички. По, по този начин, а, според мен, трябва да се подходи и с капиталовите разходи. Това, което може да се финансира от тази годишния бюджет, останалото да се а насочи към следващия бюджет, понеже двата бюджета така или иначе, с няколко седмици разлика, ако се приеме Така-така, така, вече изяснихме този въпрос с 24-та година и бюджета. Само пет месеца бюджет 2023 ако нещата се финализират и в Народното събрание. Много благодаря на Марта Младанова и економиста Георги Ангелов.